Про веселі коліщатка, які давала літка і які трохи піднімали настрій, довелося забути. Літки також не було. Забезпечені предки, у яких ніколи не бракувало бабок, таки запхали її до якогось коледжу у Львові. Ростик поїхав до столичного університету. Її перше шкільне кохання, яке вона ще у п'ятому класі поставила на п'єдестал і стільки років здмухувала з нього пилинки, а розбилось, як глиняний колос. А може вона звела надто високий постамент? В усякому разі ніка не збирається ридати за Ростиславом, як Ярославна за князем Ігорем на древньому валу. Але ображене его таки по-дитячому сплакує іноді в її неприкаяній душі. Чи то за конкретним ростиком, чи за абстрактним першим коханням, яке взяло та й так поспішило розбитись. Куди йти? Ноги самі понесли її до дворика, на якому вже не було фронячого гнізда. Хвіртка відчинена, якийсь чоловік у зашмоленому сірому плащі з давно небритою синьою пикою никає по згарищу, розгрібає його палицею, дістає металеві уламки, що залишились після пожежі, скидає на купу біля воріт. Картонна коробка, з якої вона вранці влаштувала тимчасове пристанище для Димки і її дітей, також кинута до брухту. Вочевидь, усе це безхатько має нести до пункту прийому вторинної сировини. Кицька водить за незнайомцем сердитим жовтим поглядом, підгрібає до себе котенят, що так і норовлять вирватися з-під її опіки і розбігтись на всі біч. Хто зна, що на думці у цього небритого і, вочевидь, неситого приплути. А раптом у нього корейські гурманські смаки і він накинув оком ще й на котенят. Ніка рішуче забрала коробку, вирівняла її сплющені боки і поставила на землю. Чоловік різко розвернувся, смикнувся всім тілом, змахнув обвугленою палицею, кинувся до ніки, щоб відібрати коробку, але коли побачив, як вона кладе до неї кицьку й котенят, опустив свою зброю і провів ніку до хвіртки байдужим прегасним поглядом. Стається йому близько п'ятдесяти, а може й менше, бо чорна щетина, як відомо, нікого не молодить. І звідки беруться такі чоловіки? Регіна колись сказала, тоді кого ніхто не любить. Чоловік, якого любить жінка, ніколи таким не стане. Тоді Ніка не вдумалась у Регінині слова. Тоді вона ще сприймала на віру все, що їй говорили. Тепер би вона посперечалася з Регіною. Ні, такими стають чоловіки, які самі нікого не люблять. Може, навіть і не знають, як це – любити. Чоловік, який кохає жінку, ніколи не опуститься до того, щоб ритися у спітнику чи підбирати непотріб. Він обов'язково буде намагатися бути гідним її, навіть якщо вона не відповідає взаємністю. Зрештою, якщо жінка відчуває, що її Справді люблять, вона це також оцінить. Це ж так важливо, щоб хтось тебе любив. Хтось хоча б один на весь білий світ. Бо тільки тоді є сенс життя і є сенс чогось прагнути. А що ж мені з вами робити, любчики мої пухнасті? Згадала, що дорогою до царського села зараз у замісту бачила вказівник з написом «Доброта». Фотографією рудого дворняжки сумними очима. Вочевидь, це той самий притулок для бездомних тварин, які створили троє молодих захисників чотирилапих. Через нього вони разом зі своїми однодумцями на початку року, зразу після Різдва, пікетували міську раду, бо вона, сповідуючи гуманні європейські норми, дозвіл на створення доброти дала. А от проявляти до неї доброту на відріз відмовилась. Міський бюджет і так урізаний. Бракує грошей навіть на важливі загальноміські програми, а якщо фінанси співають романси, то й рада безпорадна. Ніка навіть запам'ятала плакат у руках чорнявої дівчини з написом «Люди, у той час, як ви страждаєте від переїдання, бездомні тварини вмирають з голоду». Молода захисниця тварин заявила, вона міцний горішок і все одно свого доб'ється. З легкої руки журналістки, яка вела репортаж, з-під сін мерії дівчину так і охрестили. Міс міцний горішок. Мабуть, за аналогією з Брюсом Вілісом. Вочевидь, у тому притулку знайдеться місце і димки з її потомством. А чому б і ні? Вони ж також бездомні про те, що тут розміщений притулок для бездомних тварин, можна було здогадатися і без вказівника. З колишнього пустирища, яке ентузіасти обгородили парканом з густою доротяною сіткою, аж до, до гори, аж до дороги, долинало нетерпляче повискування. При появі ніки собаки голосно залементували, мабуть, нанюхали, що в коробці коти. В кінці обгородженої території Старенька хатина, скоріше навіть не хатина, а хишка, підрихтована вочевидь очевидь недавно господарями притулку. Посеред двору вогнище, над ним великий залізний чан, худорлява, короткострижена дівчина у чорному комбінезоні, вмість сміцних горішок, зразу ж опізнала її Ніка.